Усі коні і подрому зачинені у стайнях. А чи можна виправити недоробки на сході? Я беру занадто великий розбіг для того, щоб ставати сукою. Це просто на місяці висить табличка. Божевілля. Я поїду. А віза? А коли? А післязавтра? Доживеш? Літаком? кричу я голосно і щасливо. Я ніколи не літала літаком. Я не пам'ятаю, яке на вигляд море. Я не знаю, на яких деревах ростуть Маркові гроші, і мені байдуже. Ми будемо продовжувати грати у спадкоємця Тутті? Крадькома питає Марк. Зараз ні, а так будемо. Це зараз розтягується до світанку. Марк не називає мене на ім'я. У нього досвід. Не можна спійматися. Хоча я можу відгукнутися на будь-яке. Я забула, як мене звати. Світанок позначився променем сонця з за темної сірої хмари. Це випарувались наші гріхи. Я доповзаю до ліжка і провалююсь у важкий, короткий сон, в якому знову Перелюбствую з геною. Він єдиний чоловік, який мене кохає. У нього фікса, скляний погляд, а вузьке чоло. Він типовий. Для часу і для мене. З ним я розумна. Він любить мене біля паркану медучилища. Такого ніколи не було і не буде. Я завжди вміла стримати себе Доривка. Будемо снідати. Андрій радісно цілує мене в щуку. Я розгублено збираюсь і виходжу. Ігор Львович продовжує мене ненавидіти. До цього почуття примішується мій обман. Я посміхаюсь, заплутано і складно. Марк пускає мильні бульбашки через трубочку для коктейлю. А цікаво, чи є в неї коротша назва? Юшкова і Като зійшли разом. У Марка і Андрія, як завжди, хтиво спалахують очі. Катом ружиться і винувато дивиться на Ігоря Львовича. Я готова засвідчити, що вона не ходила вчора на побачення. Але мене ніхто не слухає. Ігор Львович сухо прощається і, виправдовуючись справами, нервово сідає в машину. Марк зайчиком скаче слідом. Вони їдуть, і я розгублено дивлюсь на арабський слід. Міцна кава виявилась зайвою, і я біжу в пошуках унітазу. Юшкова дає мені рушник і заспокійливо гладить по спині. Але мені не шкода. Мені не соромно. Мені до дітька прикро. «Насте?» – кричить мій Андрій. «Допомога потрібна?» «Ні», – відповідає Юшкова. «Відпочивайте, я зараз». Вона садить мене в моє улюблене крісло і підходить до столу. Андрій уважно вдивляється в її очі. Вона посміхається і пропонує йому, не існуючи поки що млинці. «Я митью", умовляє вона. Като обводить присутніх нерозуміючим поглядом. Андрій розслаблено дивиться вслід Юшковій. Я могла вчора багато чого пропустити. Като не перехоплює Андрієвої уваги і царственним жестом поправляє зачіску. Вона мовчить. Андрій не повертає голови. А я хвора на похмілля. Запах горілого з кухні нікого не дивує. Юшкова майстер-технолог. Като, поміряє в Андрія пульс? Я намагаюся підняти на глум святе. Вони перезираються і з розумінням посміхаються одне до одного. Като щаслива. Глі з Андрієм ніколи не засвоїти науку ревнощів. Посварилася права рука з лівою. Дурниці. Вона відмовляється від млинців і подальшого перебування на дачі. Вона прощається з усіма і зі мною персонально. Тримайся Катю і відбуває. Юшкова проведе тиждень на дачі.